Kívánok mindenkinek! Itt van belünk Bodasz volt a védegyesület szóvivője. Önnek is jó reggelt. Kívánok. Szombaton kiadtak egy közleményt, amely szerint megdöbbenésre értesültek arról, hogy egy folyamatban levő bírósági per közben Hivatalisan is átadták a véleményük szerint illegálisan épülő út ezt a miniszterelnök avatta ugye a Őrségi Nemzeti Parkban, felső szőlnök, illetve két völgy között. Na most azóta jöttek különféle reagálások, például egy olyan hivatali vélemény, hogy van másodfokú bírósági végzés, tehát jogerős, ami hatályon kívül helyezte az első döntését, és az útépítését fel kell függeszteni. Mit szól ehhez? Hát... O... Erről nem tudok. Én, én azt tudom, hogy megfelelbezték az út ö, ö, építésének a felfüggesztésére szóló bíró, bírósági végzést, de hát a, a PER még nem zárult le ettől függetlenül, tehát van egy folyamatban lévő PER. Hát az, hogy egy másodfok még nem történt meg? Hát a perben nem. A per semmi semmiképp Aha. sem. Én erről a végzésnek a, a másodfokú erről se tudok megkérni mondjam, bár a, a jogi képviseletünket a, a, az EMLA környezetjogi jogi egyesület látja el. Én, én nem kaptam ilyen információt, de az biztos, hogy a per az folyamatban van, és a per az arról szól, hogy álláspontunk szerint egyrészt itt egy történik, történt, sajnos most már a múlt időben. Tényleg egy építettek, egy olyan utat, aminek lett volna alternatíva, és nem kellett volna egy csomó fát kiválni, egy olyan helyen, ahol száz éve nem vágtak ki fát gyakorlatilag. Mindez azért, hogy építsenek egy 6 km-es összekötő utat egy 110-120-as lélekszámú falu és egy másik falu között. Ez bocsássa egy... meg, ezt Mise útnak nevezik, miért? Mindenhol azt hmm. olvasom, hogy ez egy Mise út, ezt adta Orbán Viktor, szólnak két völgy között. Mi az egy Mise út? <sínt> Azt hiszem, hogy azért, mert igen, itt gyalog jártak át két földről felső szőlnökre, gondolom a templomba. Aha. Tehát, hogy úgymond volt egy ilyen erdei ösvény, erre is hivatkoznak sokan, ez volt út, hát itt nem út volt, hanem erdei ösvény volt, és Aha. ahelyett most épült itt egy, egy út. Ez, ennek az útnak a története különben egészen elképesztő, tehát ez egy tíz éves történet, nem most kezdődött, sőt, 2009-ben adták az építési engedélyt. Nem tudom, hogy miért volt ez, ez az út, ez mindig ennyire fontos, és hogy miért kellett mindenképpen arra építeni, de már, már korábban is olyan szabálytalság történtnek szerintünk, hogy például az útat átminősítették egy helyi érdekű úttá, hogy ne kelljen Natura 2000 hatásvizsgálatokat csinálni, mert ugye ez egy védett terület, őrségi nemzeti park és EU-s védelem alatt is áll Natura 2000. Helyi érdekű út, ami hát gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ember a garázsához építenek egyen ilyen asfaltcsíkot, mondjuk az egy helyi érdekű út, de egy ilyen összekötő út, ez, ez nem helyi érdekű út. Mm. Na mindez szól, ez, ez, ez egy ez olyan érdekes történet, ez tényleg mint egy ilyen állatorvosi ló tulajdonképpen egy kis de mégis fontos a az az ilyen kis ügyek is szeret odállni, miközben hát, volt hát az, az a, a, a, a dolga, csak közben meg, visszatérnék ahhoz a mondathoz, amit már a beszélgetés elején idéztem, hogy tudni rég. a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT nevében Oppert Dániel szólalt meg, vagy jelent meg a Facebookon, a neten, és mondja azt, hogy volt azóta hegyóver és másodfokú bírósági végzés. Hát ezt én most nem tudom eldönteni. Hát de nézze, tehát a, a PER az biztos, hogy nem zárult le, a perben még nem volt másodfok, tehát itt két dolog van, az egyrészt, hogy, hogy azért indítottuk a per hogy említettem el, ez egy környezetkárosítás, és azért is, mert amúgy az építkezés álláspontunk szerint az engedély nélkül indult, vagy hát egy lejárt engedély birtokába indult, 2009-ben kapták meg az építési engedélyt, és az 2012-ben lejárt, és 2013 tavaszán indultak meg az építkezések. Áláspontunk álláspontunk szerint ez az út mindenképp jogellenesen épült, az, amiről most akkor a López Dánia beszél, az egy másik dolog, az, hogy volt egy, egy, egy végzés, egy bírósági idéglenes intézkedés, hogy, a, hogy az útépítést függesszék föl addig, amíg a perle nem zajlik. Na most ezt abszolút figyelmen kívül hagyták egyébként, és fölgyorsították a munkátokat, aztán meg is fellebbezték ezt a végzést. Tehát az a baj, hogy ez a végzés velék későn jött sajnos előtte egy másik bírónőnél, akit most nem is minősíteni, fél évig állt az ügy, egy olyan ügy, ahol lehetett tudni, hogy sürgős dologról van szó, hiszen az út épült. De még egyszer mondom, a PER az, az még nem zárult le, és adabszurdum a PERnek lehet az a végeredmény, hogy a bíróság kimondja, hogy ez tényleg jogellenesen épült az út, és tényleg súlyos környezetkárosítás valósít meg. Esetleg még az eredeti állapot helyreállítását is kimondhatja a bíróság. Most ezt nem tudom, ez spekuláció. Ezt akartam mondom, kérdezni, hogy ez a Ez a PER, ez hát, mondom, akar, kimondhatja a bíróság. Na most nekünk nem ez lett volna a szándékunk, persze nem az, hogy hogy megakadályozzuk ennek az útnak az építését, és helyette az alternatív nyomvonalon épüljön út, mert lehet utat építeni egyébként ezen a környéken, összeretkötni két fogyat felső egy kicsit hosszabb, ám de eh, nagyrészt már meglévő utak felhasználásával, eh, és az olcsóbb is lett volna, nem lett volna környezetkárosítás, tehát lett volna alternatív megoldás. Mi ezt szerettek volna elérni, hát természetesen a NIF és a SZETERSZKI, akik az utat építik, tehát a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT meg a SZETERSZKI. Ők nyomadták ezt a dolgot, szerintünk nem jártak-e jó úton, és ez alapvetően a... jogelelesen jártak el, mert nincs nem volt. Hát annyiban már poszfesztan vagyok, ugye az út létezik, de önök itt tennélek betemetnék, vagy fölszednék, vagy mi lenne a helyes? <gül> hát ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát nyilván az őserdőt nem lehet már helyreállítani, de a per az zajlik, tehát most nem fogunk Hát de de el, el kell hozzá még száz év, és akkor helyreáll. Hát, jaj, hát akkor igen, hát. Nyilván, igen. Igen. Jó, hát, hát meglátjuk, hogy meglátjuk, hogy Én azt, azt gondolom, hogy a Pert, azt folytatjuk, folytattunk is kell benne vagyunk, és hát akkor legalább mondja ki a bíróság, hogy itt mi történt, mondja ki hogy tényleg egy magyar infrastruktúra fejlesztő, á, a magyar államnak az infrastruktúra fejlesztője az jogellenesen építettes környezetkárosító utat. Ha azt kimondja a bíróság, például az, az, az, az már egy nagy eredmény, hogy mi lesz utána. Hát még meglátjuk, de szerintem ez el elképesztő kicsi, kicsi, ám de mégis elképesztő ügy. Köszönöm szépen, hogy jött velük. Én is reggel. köszönöm. Minden jót kívánok. Köszönöm szépen. hallották a vélegy lesz szóvidőjét.